5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 12 iunie 1990 a avut loc o ședință secretă a Guvernului României, condusă atunci de Petre Roman, la care a participat și președintele Ion Iliescu. Atunci a fost luată decizia ca ultimii manifestanți din piața universității să fie evacuați de trupele de la interne apărare și SRI. A doua zi, pe 13 iunie, violențele din centrul Bucureștiului au degenerat. Apoi președintele Iliescu a făcut un apel către citez forțele responsabile Să apere democrația Drept răspuns, în capital au venit 10.000 de mineri care au fost îndrumați de Ion Iliescu Să meargă în piața universității Pentru a face curățenie Minerii au devastat sedile partidelor de opoziție Și au declanșat o orgie de violență în oraș în opină, în bătaie sute de trecători Nevinovați Ion Iliescu le-a mulțumit pentru efort Pe 15 iunie Vă mulțumesc încă o dată tuturor Pentru ceea ce ați demonstrat Și în aceste zile Că sunteți o forță puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Pentru mineria de din 1990, soldat oficial cu patru morți și aproape 1400 de răniți, nu a răspuns nimeni în fața legii până acum. Mai multe persoane, printre care și fostul președinte Ioniescu, au fost trimise în judecată acum 2 ani. Luna trecută, însă, în alta curte a decis că rechizitoriul trebuie refăcut. Pe 12 iunie 1924 s-a născut fostul președinte american George Bush. A luptat în al doilea război mondial, a absolvit Universitatea Yale și apoi s-a îmbogățit din afaceri cu petrol. Atunci a decis să intre în politică, a fost congressman, director al CIA în anii 70 și vicepreședinte în mandatele lui Ronald Reagan în anii 80. Apoi a candidat și el la președinție. Read my lips. No. Cu aceste cuvinte, citiți pe buzele mele, nu vor fi taxe noi, care au fost rosite de Bush în vara lui 1998. Bush a câștigat alegerile din acea toamnă, după victorie a mărit taxele. Pe 12 iunie 1991, Boris Yeltsin a fost ales președintea Rusiei, țară ce încă făcea parte din Uniunea Sovietică, în primul scrutin direct din istoria țării. El era deja președinte al Rusiei din 1990, dar ales de Parlament. A câștigat un nou mandat în 1996 și a demisionat din funcție pe 31 decembrie 1999. Ia hăciu, da, Boris Yelțin În discursul ca președinte În discursul prin care și-a anunțat demisia Boris Yeltsin le-a cerut iertare rușilor Pentru că multora dintre ei Nu le fusese ușor în anii în care el a condus țara L-a lăsat interimar pe Vladimir Putin Care imediat le-a spus rușilor La mulți ani și de atunci e Ba președinte, ba premier al Rusiei La nesfârșit În fine pe 12 iunie 1966, un tânăr de 18 ani din Statele Unite, Steven Talarico a fost arestat de un polițist sub acoperire pentru posesie de droguri. A scăpat de pușcărie, dar anul următor a fost din nou arestat, sub aceeași acuzație. De data asta, el a scăpat de recrutarea în armată, pentru că avea probleme judiciare și în armata Americii nu sunt luați astfel de uh, tineri. De ce vă spunem povestea lui? Pentru că după ce și-a rezolvat și această problemă cu legea, Steven Talarico și-a schimbat numele în Steven Tyler și-a format trupa Aerosmith. Totuși, faptul că a devenit vedete, rock Nu l-a ajutat pe Steven Tyler să stea departe de droguri Ba, din potrivă, el a avut mari probleme cu drogurile și cu alcoolul S-a lăudat la un moment dat că a cheltuit milioane de dolari pe cocaina Și că a tras pe nas jumătate din Peru Acum se laudă că e treaz negustat de 9 ani <laughs> Și pe 12 iunie 1990, Mariah Carey și-a lansat albumul ei de debut căruia i-a spus simplu, Mariah Carey, tânăra artistă, avea 20 de ani și abia semnase un contract cu Columbia Records, a trimis patru cântece drept probă, toate au fost introduse în albumul care a ajuns pe primul loc în clasamentul din Statele Unite. Cel mai de succes cântec de pe acel album a fost Vision of Love. lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM.